Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi ya anfusina wa min sayyati a'amalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalathina amanu attaquullaha haqqa tuqaatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara pembimbing Ustaz Muhadin Syarudin fatih billah musliman inna rahmatillah nikasi al-sudian kita menyambung kembali kuliah tafsir kita muslim surah safat pada ayat yang ke-15 sehingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman: "Dan mereka berkata: 'Inilah bukanlah sifat Allah, melainkan ini adalah sifat Allah.'" Maka mereka berkata: "Inilah bukanlah sifat Allah, melainkan ini adalah sifat Allah." Maka mereka ini adalah sifat Allah." Maka mereka berkata: "Inilah bukanlah sifat Allah, melainkan ini adalah sifat setelah menjadi tulang mululang apakah benda-benda kami akan dibangkitkan kembali dan apakah apa-apa-apa kami yang telah terdahulu juga akan dibangkitkan katakanlah ya dan kamu akan dihina maka sungguhnya kebangkitan itu hanya satu seter, satu teriakan saja maka tiba-tiba mereka telah melihatnya muslim sangat dan dikasuskan jadi golongan musyrik ini mengolok-molokkan mereka berkata tak lain tak bukan merupakan sihir Apakah bawa ni wahai Muhammad hanya mumpu sihir? A idza mitna wa kunna wa 'izaman a la mab'usun aw aba'una al-awwalun? Apakah bila kami telah mati menjadi tulang-ulang, tanah, lumat, hancur? Dan bapa-bapa kami juga akan dibangkitkan? Mereka menganggap perkara ni macam mustahil tuan di mulia ke Allah sekian. Qulna am antum Katakanlah wahai Muhammad, ya. Dan kamu akan dihina Dakhirun kata para ulama tafsir Maknanya sahirun Sahirun maknanya azilla, Maknanya hina Benar Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat Setelah kamu menjadi tulang belulang, Menjadi tanah Hancur Lumat Buantum dakhirun Ditambah lagi Dan kamu dalam keadaan hina pada hari itu Kamu berada dalam keadaan penghinaan Di bawah kuasaan Allah Subhanahu SWT Perkataan dakhirun ni tuan-tuan Terut -tuan, tuan -tuan, digunakan Dalam ayat yang lain sebagai contohnya dalam surah An-Naml wa kullun atahu dakhirin. mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina gitu juga kita lihat dalam surah Al-Mu'min yang pernah kita bincangkan dahulu innal ladzina yaskbiruna 'an ibadatihi sayulquna jahannama dakhirin sungguhnya golongan yang menyombongkan diri Pada menyembah Allah akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina jadi ayat ni tuan-tuan menjelaskan tentang sikap musyrikin tabiat buruk mendengar perkara yang benar dengan bukti-bukti pun masih lagi menolak digunakan akal dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dia sini waqalu in hadha illa sihrum mubin hadani ليس الاهريانه menunjuk kepada ayat ataupun mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian mestilah Kata yang digunakan adalah Hazi sepatutnya Kerana Ayah merujuk kepada muannaslah. Tapi Di sini untuk mengisyaratkan bahawa mereka sama sekali tidak memahami dari ayat-ayat Allah itu Kecuali satu Yang bersifat biasa tanpa keistimewaan Dan ini merupakan salah satu bentuk penghinaan yang luar biasa terhadap ayat Allah SWT Ibn Ashur pula Menjelaskan bahawa Hadha ni bukan merujuk kepada ayat, Bukan merujuk kepada mukjizat yang Nabi bawa Tetapi beliau menjelaskan bahawa Kata penghubung Wow Pada awal ayat ini Adalah berhubung dengan Fiman Allah SWT dalam ayat ke-11 yang lalu Ayat ke-11 yang telah kita bincangkan sebelum ini Bila Allah SWT menjelaskan Lihat kaitannya dengan ayat lalu Ini cara berfikir Tahir ibn Ashur Beliau kata bahawa ayat ini Ranibul berkaitan dengan ayat yang ke sebelas. Fastaftihih, ahum ashadu walakun amman khalqana, inna khalqana min tihin lazib. Kemudian masuk kepada ayat ini, ayat yang sedang kita bincangkan. Wa kalu inhaa illa syhirum mubin. Jadi bukan muzuk kepada. Wa idha raa'uaa'yaat yastashirun. Maknanya wow di sini tuan. tuan Dia berkaitan dengan ayat yang ke sebelas yang lalu. Bukannya dalam ayat yang ke-13 sebelumnya tetapi ia menunjuk kepada ayat yang ke-11 sebelum itu khatulah muslim muslimat Imrahanti dan dikasih selian Hazar ni kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur menunjukkan kepada kandungan isi ayat yang ke-11 iaitulah penceritaan manusia ni kembali menjadi hidup selepas kematian inilah yang dijelaskan oleh ucapan mereka dalam ayat yang Kini ulas yang kita sedang lihat sekarang ini. Walaupun ada ilah syairum mubin. Dengan demikian kata ibnu Ashur, mereka ni berkata sebagai penolakan, menolak dan jawapan terhadap pertanyaan, apakah mereka yang lebih kuat? Seterusnya, menghidupkan kembali setelah kehancuran manusia hanyalah ucapan yang penuh dengan ketidakjelasan, kesamaran dan merupakan sihir semata-mata. Mereka adalah cara berfikir tahiri bin Ashur yang kita lihat selalu berbeza daripada pandangan para mufasirin yang lain. Ini beliau dia berfikir, mengamalkan cara berfikir, thinking out of the box. Sempiasa berfikir lain daripada para ulama tafsir. Nanti kalau kita baca tafsir Ibn Ashur dalam tafsirannya yang bernama Tahirul Tanwir. Kemudian, Qul na'amu antum da'akhirun fa'inama hiya zajratu wa ahidatum fa'idahum ya'an Katakanlah, Ya, dan kamu akan dihina Maka sungguhnya ia hanya mempunyai satu teriakan sahaja lalu mereka pun serta-merta melihat Jadi Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW Supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum syirikin ini Dia sertai dengan penghinaan juga Berertinya Nabi yang SAW diajar oleh Allah SWT untuk menjawab Kul na'am, tak cukup Wa antum da'khirun Dan kamu akan dihina kalau jawab setakat, ya, kamu akan dibangkitkan Tak cukup kuat Tak cukup mesejnya Kerana seluruh itu, mereka sendiri telah bertanya kepada Nabi SAW Dengan nada sinis penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mengajar Nabi untuk menjawab Dengan kadar yang sepatutnya Kamu akan dibangkitkan Walaupun keadaan kamu dan semua manusia Melebihi apa yang kamu gambarkan Dalam pertanyaan kamu itu Kamu akan dibangkitkan pada kubur kamu dalam keadaan hina Melebihi penghinaan yang kamu lakukan kepada kami pada hari ini kalaulah begini halnya tuan-tuan maka sungguhnya kebangkitan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu taala dengan satu teriakan sahaja fa in nama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanthurun zajrah ilmu perkara satu panggilan yang amat menakutkan satu teriakan sahaja itu tiupan sangkakala sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil lalu serta-merta mereka semua semua manusia yang telah mati hidup kembali melihat atau menanti apa yang akan mereka hadapi. Sebenarnya perkataan dakhirun ni tuan-tuan diambil perkataan dakhara yang bermerti ahana, menghina. Jadi kebangkitan kaum musyrikin di kubur masing-masing digambarkan oleh ayat di atas, ayat yang sedang kita bincangkan ni sebagai kebangkitan orang-orang yang hina. Jadi kedua ayat ni tuan-tuan kulna anantum dakhirun fa innamaha yazajatu wa hilatun fa idzahum yanzurun kedua ayat ni mengandungi tiga isyarat, tiga tanda penghinaan. Yang pertama dengan tegas Qul na'am Kemudian Wa antum da'khirun Penghinaan Dan seterusnya Zajaratun wahidah Zajaratun wahidah Ini merupakan satu Istilah yang kita gambarkan Menghalau dengan dahsyan Menghalau tanpa mempedulikan siapapun Artinya satu Kerja yang dilakukan oleh di malaikat Yang melakukan, Faizahum qiyamun yang dhurun mereka pun duduklah tercengang-cengang gambaran yang naik ke bangkit daripada kubur ni memahami kehidupan yang sebenarnya perjalanan yang dahulu mereka nafikan baru mereka sedar dalam keadaan bingung dan tak mampu nak buat apa-apa lagi pada waktu itu. Khotibullah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yang berikutnya. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya waylana hadha yaumud din hadha yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukaththibun uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhu ila siratil jahim mereka berkata aduhai celakanya kita inilah pembalasan inilah hari ke keputusan dibuat terhadap apa yang dahulu kamu selalu dustakan kumpulkanlah orang-orang yang zalim serta pasangan-pasangan mereka dan apa yang sentiasa mereka sembah selain Allah SWT lalu tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka jadi sini Allah beritahu orang-orang kafir pada hari kiamat mereka mencela diri mereka sendiri mengakui dahulu di dunia mereka zalim pada diri mereka sendiri kerana zalim yang dimaksudkan tuan-tuan kerana perbuatan yang mereka lakukan di dunia dahulu menjubatkan mereka menjadi bahan bakaran di neraka Allah SWT bila mereka menyaksikan kengerian hari kiamat mereka menyesal tetapi tiada lagi guna walaita hina manas padahal itu tidak lagi mendapat manfaat kepada mereka bakalu ya wailana hadha yaumuddin mereka berkata aduhai celakanya kita inilah hari pembalasan kemudian para malaikat dan orang beriman akan berkata hadha yaumul fasli allazi kuntum bihi tukazibun inilah hari yang dahulu kamu sentiasa dustakan jadi perkataan ini diucapkan kepada mereka sebagai satu bentuk kecaman satu bentuk celaan dan Allah SWT wa taala para malaikat untuk memisahkan orang-orang kafir agar duduk tempat berjauhan daripada orang-orang beriman di tempat yang namanya mahsyar. Wa hsyurul azwajahum. Allah berfirman kepada malaikat, kumpulkanlah orang zalim serta teman sama dengan mereka. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dimasukkan dengan teman yang sama ni, wa hsyurul azwajahum, pasangan-pasangan iaitu orang yang serupa dan sejenis dengan mereka mikian juga yang dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair akrima, Mujahid, Suddi, Abu Saleh, Abu Al-Aliya dan Zaynul Aslam Mereka mengatakan bahawa seperti riwayat daripada Samak daripada Nu'man bahawa beliau mendengar Saidina Umar membaca "wahsyur allazi zalamu wa azwajuhum" iaitu kata Saidina Umar orang yang serupa dengan mereka, para pelaku zina akan Berhimpun bersama dengan pelaku zina juga Pemakar riba Hanya sesuai dihimpunkan bersama dengan Pemakar riba Para peminum Minuman keras akan bersama dengan Peminum minuman keras Tuan-tuan jangan main dengan Meneraka Allah SWT tuan -tuan. Jangan kita melakukan satu kebaikan Masa sama kita Mengulamnya, apa istilahnya Menjadikan sebagai ulam, menyulamnya Dengan maksiat, seperti dikisahkan Ibn Hajal Haithami dalam kisah tentang beliau ni membaca quran di kubur ayahandanya. Singgullah pada satu malam yang disangkakan malam itu punya kelebihan Lailatul Qadr, tiba-tiba beliau mendengar satu jeritan daripada kubur berdekatan kubur ayahandanya yang sedang di Quran seperti lazim kelaziman. Ah ah ah suara dengusan seorang wanita dengusan tuan. Gimnalah haitami mencari sumber ini. Tetapi mana datangnya Dan akhirnya beliau pun mengenal pasti Suara tersebut datang dari sebuah kubur Berdekatan dengan kubur ayah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Musta'an Ternyata orang ni bila dikaji diselidiki Merupakan seorang yang gajin ke masjid Tapi apa masalahnya tuan-tuan Kita bimbang Kita dalam buat kebaikan Masa sama kita Khalatna amalan salihan wa akhra sayi'ah campur aduk, perkara baik, perkara jahat pun dilakukan pada masing-masing sama bimbanglah tuan-tuan orang melakukan raksiat akan dihimpunkan bersama dengan kekasih-kekasih mereka yang melakukan raksiat bersama-sama, apa jua bentuknya dan orang ni rupanya sedang menerima azab kubur walaupun dia raja semayang berjumaat di masyid, apakah sebabnya nanti kita akan lihat dan kuria akan datang, sebagai aming aktibar tuan-tuan, ayat yang kita baca kan, itu juga kepada kita bukan kepada orang yang telah meninggal dunia sebelum kita, tapi untuk kita Hayatilah dan fahamilah Nanti kita lanjutkan kisah ini pada kuliah akan datang Alam Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alamin Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh